Aaa Aaa Aaa Aaa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah o ala alihi, o ashabihi, o men, o ala. Shukua të në ruar, të gjitha falendrimet, lafdrimet, adorimet, i takojnë allahu të madhruar, ndër sallafdata dhe bekimet të zotit qofshimi Muhammedin, sallallahu aleyhi wasallam, bi familje, shokët, dhe të gjitha ata që ndjekin këtë rrugë derin ditë në fund të kësajbode. Maljani që në fillim të këti emisioni, që përshëndes me përshëndetin në ngratët, bukur, Islami, selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lësh Allahu nëmëruar që ky takim i jonë së shtunës bashkë në këtë emision të gjithë juve të u djeshën ndosh e mirë. Sikur që lësh Allahu nëmëruar që këtu bim, që mi tubuar së shtunën këtë emision, që të trajtojmë së bashku një prej temave të rradhas në kuadër të ciklit që kemi filluar më herët, lë Zoti nëmëruar që të jetë një takim dhe të tubim i bekuar i cili do të shënën për mirësim të gjendjes tonë dhe në fund të ti të kurarizojmë këtë të obim me falje më katesh. Imi duke foli për dukurit negative dhe kimi foli për njësat dukurit në kaluarën dhe do të vazhdoj sënë të melen e laugja leuala që të slas edhe për një dukurit tjetër të radhës që fat këtësisht ka marë për masa të mëdha në mesin tonë. Kjo nga njëra anë. Në rënën të të tërë, kjo dukuri negativë fatë këtësisht, jo gjithmonë kuptuat drejtë. Pra dhe dhe të mundohemi që dhe të jajapëm një kuptim të drejtë, që të jemi më të kujdethëshmë në këdrejtim. A thua valë për cilën dukuri negativë bëhet fjallë. Bëhet fjallë për gënjeshtërën, rënen, dhe të që të që fatë këtësisht është përhapur në mesin e njëzve dhe çfëtarisht është shumë veprim i shumtuar dhe i keq. Dënjeshtra që njerëzit sot fatkeqësisht e përdoren edhe për gjëra të tjera të ulta dhe banale. Edhepse, edhe pse nuk harcioton edhe kur e përdoren për gjëra të amatore, por dua të them aq të thot është bër e thjesht ë ky vepër ky ves aq është bër normal në mes të njerëzve saqë do tëtë të edhe njerëzit e din se ata që po ju flasin e din se po i rren me gjithat vazhdojnë më të utje me këtë gënjështër. Filim ishtë, aje që duha të përmenin në filim është një ajet kur anor ko Zotë i Gjelle Gjelalu hu e, në përkujton për një përgjësit madhe që një e bartim dhe duhet time të kujdes shumë shumë në raport me këtë përgjësit për të këtë si shikua në ruar sot njerëzit, jenë shumë të pa përgjethëshumë. Bëjnë vepra, të pahishme, mashtrojnë, gënjën, trahtojnë, dhe e tëra që ata i druhen, është se mos po zihën nga anë njerëzve. Mos po i, e, mos po i, diktoj njerëzit se këta janë duke gënjur dhe mashtruar. Në qofë se i shpëtoj njerëzve, atërë vërdojnë më tutje me vestë të këshia. Ku është përlësia për Allah të manuar? Në qofë se këshpëtoj nga njerëzit, në qofë se njerë nuk e kanë kuptuar kushje dhe qëfar bënë, por adhe në qofë se e kanë kuptuar për ja, s'kanë qëfar të bëjnë a nuk e ke frikën e Allahut azza wajal sot Allahu jallehu ala në jetën e njerëzve fatkeqësisht është bër shikuesi më i parëndësishëm sot Allahu jallehu ala në jetën e njerëzve nuk ka ndonjë rol caktuar nuk ka ndikim të madh besimi i njerëzve në Zotin xhallalul prandaj ku është bindja ju në se Allahu na hash ku është bindja ju në se Allahu na dëgjon Ku është bindja jonë se do të dalim për Allah të japim logarit për punë tona? Ku është kjo bindja? Ku është bindja jonë se do të vdesim? Ku është bindja jonë se nuk do të marim azin nga kjo botë? Përveç vejë përve tona. Dhe në bastë të këtyre vejë përve, ne do të japim logarit e kalauqet dhe vala. Ku është bindja në gjennet? Ku është bindja në gjennem e kështu mërat? Allah ju llo jallahu në një sure të Kuranit respektivisht në surën Kaf në kapitullin Kaf në ajetin 88 Allah ju llo wala that ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid që thjesht Allahu nuk e nxjerr as një fjalë as një shprehje nuk del nga goja e tij e që mësta shënujnë kujdestarat besnik që i ka në krahët e ti. Gjitha fjallë që dërshënohet. Pra ndaj, cili prej neve do të pranante që të mbushet fletoria e veprët e ti me gënjështra, me mashtrime. E që nesër ditë në gjykimit, kër të lezën, kër Allah o gjallë o ala, i anëzjerë këtë liberë i anëzirë këtë librë para vetësi dhe i thotë, i kora, këtë abëk, ledzoj e librën tëndë, ledzoj ledzoj qëfar kjeve pruar, dhe në gjdo rësht, apo në gjdo fa që të kësaj fletorje, fatë kje qërë gjenë, gënjeshtër, mashtrim, përëmtim të pambajtur, përgojim, zili, e nga ato dukurit tira negative që kemi fullo, apo që do të lasin për to. Përndaj, Gjeri u duhet që njëtë në kësa i bote që ku në ruar tjetë, i kujdasë shumë se me qëfar për e mburë fletorën e ti. Atë që të gëzën nëjësër të asha është, duhet sëtë të vevrash. Dhe atë që nuk të gëzën nëjësër të asha është të gjesh në të orët e tua, duhet sëtë të brektisësh. Dhe mos mendoj se do t'i ikështë në drejtësi sa Allah Gjellewala. Mos mendoj se do t'kemi mundësi t'i ikim kujdestarve besnik që Zotë i Gjellewala i ka autorizuar për shënimin e vepër dhe fjallëve tonë. Për këtë arsuje, kërkuo që ti e mëtë përgjethëshëm, mëtë kujdesthëshëm, e nëve që në ti, kur bëhet fjallë për disa vese të shëmtuara që nuk i kanë hi e besimtarit dhe besimtarës në asë një situatë, të jenë të prekur nga këtu vese. Prandaj, në qofë se del nga goja jote, fjal e vërtet dhe e drejt, shënohet dhe për kësë shpëblish. Por në qofë se del nga goja të fjal, jo e vërtet, jo e sakt, gënjeshtër, gjithë është të e shënohet, edhe për të doqia për shlogari njëtët e ka Lauqen Leola. Kurbi e fjala për gënjeshtërn, Lauqen Leola përmendë se njërzit ditën e gjykimit do të përjetojnë dënim të dhimbshëm. Dhe në kuadër të këtij përshkrimi dhe të këtij lajmrimi se njërë do të preken nga dënimi i dhimbshëm ditën e gjykimit, Allahu xhalleu ala për men shkoqet që i kanë shpirtta në Jehennëm, ka sa Allahu xhalleu ala as kanë adresë në këtan Jehennëm. Allahu Gjallahu ala asken nuk e qenë në zjarë të gjëhenimit për kundrë që ai ka qenë burri mirë, për kundrë që ai e ka qenë grua e mirë, absolutishtë, nga se Allahu nuk i banë për dërsi as kujtë, e pëse për njerës përfëdojnë gjëhenim? Ka shkache, një për atyre shkacheve është gënjeshtra. Allahu Gjallahu ala shkuas në ruar në këptinën el Beqara, Allahu Gjallahu ala thot, velahum adhabun elib, bima kënu e këdhibun, atyru të kënje dënimi dhimëshëm për asyje se ata gënjenin, për asyje se ata gënjenin, anë gënjështë e i ka shpirë në zjarë të gjenimit. Për ashtu kur bje fjële për zjarën në gjenimit, i dërguar i sëllallahu a e sëllamë thët, inës sidka jehdi ilë lëbër, o inë lëbërra jehdi ilë lë gjennë. وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا تلك دعوة في زمن التضائثم كسى والله për gëzim pjese e parë, për është kërcnimi rëp pjese e dytë. Qëfar thotë Muhammedi sasarim? Thotë inë në sidhka, jahdi i lalbir, fjala e drejtë, vërtetsia, të shpije gjithë mund pundë mirat. Nuk kam një një rju të flet drejtë, e të dhe pranë shtremë. Së kërë të ke mund shme kjo? Ajë që flet drejtë, do të dhe pranë drejtë. Ajë që flet vërtetën, do të apunanë vë nga se fjale e vërtet dhe thënjë e sakt e shpije në veprimet të vërtetat dhe saktat. Andaj dërguar i sasë më shikoni sa bukure ka lid këtë, duke thënë, inë në sidka, jehdi i lëlbërë. Sidkë, vërtëcia, thënjë e drej dhe vërtet, e shpije njeri unë i lëlbërë. Lëlbërë janë punë të mira, të shumë të të lojlojshme. O inë në lëbërë, dhe bamirsia pastaj e shpie njerin në xhenet. Kjo është rruga e xhenetit, fjala e drejtë e cila bën që të punojmë drejt dhe pastaj të perfundojmë në xhenet. Por ai që nuk është ose thot pejgamberi sa më vargim thot, "Wa inna ar-rajula njeriu vajdi më është flet vërtetë." flet më kat vërtetën, flet më vërtetën, nuk ka çase selektive, apo dikujt i thot vërtetën, po dikon e rrenë, as ja, ja. e ku skopton, që s'marr vesh. Jo, jo. Ky njerëj e flet vazhdimisht vërtetën, pavarësisht me k kapuc. Pavarësisht për kë bëhet fjalë, ky njerëj vazhdimisht e flet vërtetën. E flet atë që e beson se është e drejtë dhe e saktë dhe është në gjendje për te, të jap llogari para Allahut asojher. Prandaj Në rrëgjula, njeri ju me dëvërtet, e fletë dëvërtetën vazhdimisht dhe rikur. Qëfar ndonë me ta? Me qëfar shpërbletaj? Khatta juk të ba inda Allahi siddiqa. Dhe si pasoj e të kujdesurit për fjallin e dëvërtet, nuk gënjen, si pasoj e, kësë, e këti kujdesi, dhe ka Allahu regjisruat me një emër të përfisnik, të ka Allahu registro si sidik, njeri vërtet dhe i drejt, të paramenda, kur të thirësh në qil, kur Allahu gjalleware të apërmend emrim, i thot me lajkeve, ndihmoni këtë njeri ju drejt, ndihmoni këtë njeri ju dë vërtet, furnizajeni këtë sidik, furnizajeni këtë burë të drejt, këtë grua të drejt, të vërtet që nuk gënjen, nuk mashtran, qëfar epiteti bukur? që farë titulli i, i, i, i knatëshëm, i lavdruar, i kërkuar, fitohet në që se flasëm të vërtetën. Mirë po, thëtë pegameri së osellëm vërdim të aditit, o inel kedi bëjehdi lë fujur, të di në o musliman, se gënjë e shtratë të shpijë në punë dyta. Wallaj që gënjen, do ma zdo do të bënë në punë të shëntuara. Në kamës një rju që gënjen nga goja ati, e pastaj të bën punë të mira, s'është kjo e mundshme. Por do të son njerëz që kanë qenë burra të mirë, kanë qenë njerëz të mirë, por posa ka filluar të gënjejn, ka filluar gënjeshtra tua njollosë punët e hyrë. Ka filluar gënjeshtra tua bën peshë edhe veprat e hyrë. Nga se gënjeshtra është aq e dytë, saqë so nuk e kanë dytë vetëm gjuhën e atij që e përdor, por janë dytë edhe autoritetin, janë dytë edhe veprimtarin janë dytë edhe të ardhmen, si kur që ka përmenë pejga mërë i sasallëm. Andaj, njëri ju gënjanë dhe gënjeshtra e shpije në fujhur në punë të pamoralshme, punë të pista, punë të fleqta, punë të dyta, punë të këqia. O po inë në fujhur e jehdi ilë në narë, e kur ta arrinë të bëngë si punë të këqia atere, këtur punë të këqia, pa dushim, e shpije në një zjarë të gjahnimet dhe thëtë Muhammedi sallallashën vëzhim të aditit, dhe njeri u vëzhimesh bëmë punë të ndyta, po mëndaj, njeri u vëzhimesh gënjen, gënja atë, gënja atë, si kështë të vëmendje, gënje e shtres, dikur i bëhet nërmalet gënjen, dhe resë të këllaut shfuët gënje shtarë, rëndës, Allahu në ruajt, Allahu në ruajt që të kemi këtë emër të egzoti në esër, para mëndoni kur Allah i thëtë me laj Kësë Allah gjellewara u akumtojnë me lajkëve të ti unët e caktuar që ka të bëjmë e rapë të vetë në tokë, lësheni këtë funizim këti rëndësi. Apo? Ose bërni me këtë gënjështari në kështët e kështët më ratë, nuk thirësh me emnin që ta ka venduës baba apo nëna, por thirësh me emnin që e ke fituar në banës të gjuhës dhe vepëra e tua. Andaj, gënjështra është një, Allah, një, një vestet i shëmtuarë, që nuk duhet besimtar të rrenë në asë një situat, përshka këse ajo është një vest i keqë dhe është një shenë për shenëve të munafikut, hipokritit, veç njerë që ka një fak, hipokrizin zemre ti, kjo gënjen, ka se besimtari flet e fletë vërtejtën. Se përket shikur në ruar, asoj që duhet të adim të të përgënjështërën, pse ka ditë shumë do të çikaprojn pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se çfarë dënimi do të përjetojnë gënjeshtarët ditën e gjykimit e sa të shëmtuar janë ata ditën e gjykimit por besoj që a ditë që ai si ka thënë është i mjaftuar vallahi që njeru të larguohet nga gënjeshtra nga se nuk ka pastë nuk ka pas vesë më të shëmtuar për t'dërguar në sallallahu alajhi wasallam se sa gënjeshtra prandaj i dërguari sallallahu alajhi wasallam sikur se ka në hadithe kur e ka Kuptuar se dikush prend po ran, fash di mësh ka pasni qendrim ndaj atij njeriu si si uh, qendrim pak larg prej tij, derisa ka dëgjuar se ai është pendu. E kur është pendu, është argun ka vepër, atare e ka dhurë qendrimi ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse ka pasni se si kanë buar të gjithë na tira, po nuk ka marrë si qendrimi i dërguari sallallahu alaihi wasallam për ballëtyre. Aç ka qenë shëmtuar gënjeshtra. Mande më një ras pejgamberi sasum ka thënë vdull çë besimtarit ta bën ndërsa mëkatin e e caktuar për mëkatin më, më dhash. Në stad alkol pin gaban. Allahu e naru kjo, harami i madh është, por ndull kjo. Por këto besimtar nuk rran. Nuk rran kë nuk mund paramendohet. Ai sot gjem që rran be muslimanët e rran. Por në esencë ka doshë në drejton pejgamberisë së homse, nuk paramendohet muslimanët me rran, nuk paramendohet me gënji muslimani. Mos ta fjet vërtetën. Andaj Çka duhet të dimë rreth kësaj çështjeje? Njerëzit mendojnë se gënjeshtra është, do të thot, që ta fholësh të kundër na asaj që dens është e vërtetë. Dhe e kufizojnë kët në ë fusha të saktuara. Unë dua të të përmendj se kur në ruar, do të thot, dy apo tri ë fusha Çemë rëndësi ti dim, atë çfarë ke thers sot një nuk e ka kthuar vëmendje. Fusha e parë ku edhe këtë bëhet juaj për gënjesht është kur ne i mashtrojmë fëmijën tonë. Ka ndonjëherë për shkak të fmijë i vogël nuk dëgjon, nuk dën me ardhmë. I thua, "E ja të du desh ka, ti nuk e ke ndër me më don kurrë." Pra haj se ky fëmijë ose hajde, kështu e tani ta blej kët ose ta bëj kët. E gënjen se ti nje po më pasni nje po e ka qellim po çe ka harru ose gabon ose përmison ka kjo diçka tjetër por në esencë koha është të rrit ai po e rran thminëvet që është po të them bën pjesë kët gënjeshtër nejini mund të shkruhet tek Allah gënjeshtor nëse vetëm thminëvet e rran as këmit bud nuk e rran bash thminëvet e rran disa ratë tek Allah skuq gënjeshtor argument për kët është një hadith ku një grua në kohën e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem e thyrë të fmihën e saj, dhe i tha, eja, se do t'japë dheqë. E dëgjej, dhe pejgamberi, sërë Allahu asem, këtë grua, duke thënë, fmihën e saj, eja, se do t'japë dheqë. Tha i dërguarë, qëfare kemë dërmen t'japësh? Tha oj, dërguarë, e kam dërmen t'japë një hurme. Tha atërë në regull, se në qovë se nuk do t'jepë shë dheqë, si shë dhonë asgjë, dot është një gënjeshtrë nga ana jote. As nuk bën më rreth min. Asë njeriu thon, dil thuj shas këtu. Hajt të shkojmë thuj, s'ka gole, hajde me rreth ka pak skogole. Çmë skogole me rreth. Çdo ran është e keqe, çdo gënjeshtrë është shëmtuar. e shëmtuar. A e di se nuk bën më rreth thminë e vogël, çka skonë pasojë, për të mirën e ti është eja do të di çka nuk bën më rreth. E çfarë të mërmëna me rreth dikan? Me rrejt një familje, me rrejt një mahal, me rrejt një shoqëri e një popël, me rrejt që rrejnë e jote ka shumë, shumë dëme negativë në atë popël. Atër, që ka shkrujt këtë e ka Allah gjele gjele, Allah në ruajt. Gjithashtot, aja që bëm pjesë në rrejnën e që njerëzit nuk i kushtu në vëmenje, e shikunë ruar, është që njeri ju, çdo fjalë, çdo informacë që dëgjon. Çka tani në përcjell? Edhe pse ai nuk është burimi asoj fjalë. Edhe pse ai nuk është burimi asoj informate. Për çka ja, do të dëgjan? Përcjell, është kështu ti e di në ashtu se e ndëgjova. Çdo që ti e dëgjon nuk do të thosë automatikisht në përcjell. Çdo që ti e dëgjon nuk do të thosë është e vërtetë. Andaj ka thënë pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem kefa bilmer i kedhiben, e një hadith e bikulli ma semja. Mjaftan për një njëri, që të bije në gënjështër, në qose për cilë keq ka të gjenë. Keq ka të njën. Njërë keq ka të njën në televizar e për cilë. E vërtet e kjo, po ka dalë. Të vërtetojmë, të këshyrum. Kreq ka të gjenë gazetë me nësë është të vërtet. Kreq ka të gjenë kafe është të vërtet. Kreq dëgjen, vërtet. ka të gjenë Nëmitë kërkuar të verifikojmë, ti kemi pak më uh, më të uh, më të kujdessum në përcjelljen e lajmit, ti më të kujdessum në transmetimin e asaj që dëgjojmë, qase mund të na kushton kjo më gënjeshtër. Për këtë arsye, Muh Muhamedi sallallahu alejkum porositet na mësuan që mos të përcjellim çdo gjë, mos të bëjmë radio informative e të gjitha lajmet që ne dëgjojmë. Asë edhe edhe edhe mjeti informimit do të thot kur përsinë në një... Kër më lidhën lojme, bëjnë selektimë. Ju që dëlem që e ndëgjojnë, e përsinën. Ka një farë filtri aty që filtrojnë lojmet dhe nuk deltë bashkë gjithë shkanë. Ate edhe i duke të kemi një filtri tonin që nuk përsinën tër atë që tërgjë e ndëgjojnë. Dhe uh, fusha e tre që dua të përmeni ka të bëjnë me uh, humorin. Nëso njerët gënjejnë për të b së është të vërtirit kjo po trilën, raste, shpiv, diqka, se kam për me rajton, se kam janë gjitikujt, po që po keshëm ka pak? Nuk lejohet asë në hajgara me rajt. Nuk lejohet asë në hajgara me rajt. Nga se i dërguari së lë lasëm, edha i ka bu hajgara. Edha i ka bërë humar në njërë me shok të ti dhe kanë qesh por kur nuk e ka përdor në njështërë. Andesikur se trasmeten e Budavudin e sunen e ti, ku i dërguar i sallallahu aleyhu sallim, ka thënë, uajlun, mjerë për atë, dhe këtë e ka përmanë tri herë, uajlun, mjerë për atë, mjerë për atë njeri, ka thënë e Budherri, ku shokë i shkret, u i dërguar o që për te, po thënë, uajlun lehu, uajlun lehu, mjerë për te, ku shokë, ka thënë pejgamer i sallim, njërë për atë i cili rënë gënjënë për t'i bërë njërët me qeshë. Njërët mund qeshën me rastet të shumë të atë vërtet që kanë dohtë, por nuk dohtë të trilluim rastet ose si kur që është e njërë të tregun ato që të njërë si vica, e shtosa, e ku edhi që fa shprej e tjera apo, dhe pëse nuk kanë dohtë realisht, janë gënjështra nërësatë ka mundit të lërgohet për tyne. Ka nga njerët një që nështë nuk edhima ka ndodhë, por e ka një mesaj, e ka një porosi caktuar, apo e, që ilustran një shemull caktuar, kë nuk prish pun me e përmenë, se aja dhije që ti nuk pe e përmenë që i të vërtit, por do me përmenë një rast ilustrativ. Nërës hajgarja, nuk në ka është dëmës dashme, nuk që të lërgohet nga tallet nga hajgar që janë rana, janë mashtrime, nuk kanë rale. Veçandërsht nga një njëso njerëz i kanë diso gënjeshtra që mund të kem pasur tek shija, po bajgora për shembull shkon i thotë gruas e dikujt, ëh, a di kuke burrin, valla nuk ka dalën punë, jo nuk i ka shpunë, e paushëm kafe duke net me dikën dhe fulton grua të thënë në fund kur kur atërua situata gruaja bërtet burrin jo më, kom bajgora se se ka mposhën ima. Në familje po rrezikoti ke bojë garë. Ose i thot burrit për gruan e vet në udhëvjlla, ose për fmijë, ose ku di çfar, ose gënjerta që e trishtojnë, t'mërojn dikën. Sa i fillon të ka panika për nga e lëm që ka dëgjuar fonë të thot, kena bojë garë. Nuk bota garë me këtë punë. Nuk lejohet më e friksu pesimtarin as në hajgarë. Nuk lejohet më erret musliman as në hajgarë. Qase pesimtar duhet të jikujdes shumë për shkak se vallahi rana që bëhet tradit, të bëhet për shkak të humorit, pastaj tek alën kufet. Njriu pastaj nuk dentëndan kufet e pastaj fillon me rreth ku është pënime. Sa s'mësu me rreth atje ku është hajgare. Allah na ruaj. Prandaj, edhe këtu mund të jën të përhau për, për shëndeti dhe shumë mund të thuhet për gënjeshtrët, por un kërkoj nga çdo kush për neqëtimet të kujdesshëm, nga s'sikur se ka thonë dietari orë, i njohur Ibn Qayyim al-Juzayri rahimullah kuflet për dëmet negative që i shkakton gënjështë në shëqëri. Që Njën nga dëme të më dhalë thotë se gënjështëra i aprish njeriut koncept në të kuptuarit. Fillan me kuptu se në mrapshtë. Këse gënjështë ndikon pas të edhe në sisteminit menduarit të kaj. Në, në sisteminit kuptuarit të kaj. Dhe i aprish. Pas të i fillan me e pa dëvërtetën të pëvërtet. Të pëvërtetën të vërtet. Pse? Pse është nësume r Dhe këran pastaj ia ja ka instaluar një sistem tetën vetën e tij. Dhe kur dikush ia ja thot vërtetën, ka përshtypje se po arran. Për shkak se ai është msubksu. Prandaj, duhet që të instalojmë një sistem mirfit në vjetën tonë, në çënjen tonë, që përmes këtij sistemi kuptojmë gjëra drejt, i perceptojmë gjëra drejt, përmes këtij sistemi ne dallojmë të mirën nga e keqja. Përmes këtij sistemi e ja kuptojmë atë që është vërtet, atë që është gënjeshtër. Por nëse gënjejmë Allahu na ruajt, atëh kë gënjeshtra do ta duket më e pa rëndësishme. Skogole për hajgore, ande çeni herë rreth asubonomë ekstrard, sikur s'është gënjeshtra me një pril që njeh rran ditë të rranës. Subhanallah. Nuk ka gjat vitë dita e vërtetës. Apo ai kët viti shkon turrajt. Plus duhet ata ditë me caktuar dita e mbashtimit të rranës. Çfarë i ka gjetë tani zot na ruaj. Gatdukurit e shëmtuar negative që janë para. Prandaj besimtarët nuk gënjen. Besimtarët nuk rran, nuk mashtron, por është i sinqertë dhe i vërtetë. Prandaj dëgjoni çfarë thënë të bukur e ka përmend Omar ibn al-Khattabi radiyallahu ta'ala nëse li thatë. Thot, thot Omar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu thot: "Ma teper edua dhe preferoj të vërtetën edhe nëse më ul." Edhe pse kjo thot nuk do nuk ndodhe vërtëm e tull, pa dhe në qofë se ndodhe, e preferaj që t'ulem, më stafitaj ndështë ta pozitët saktuar, më stafitaj titlët saktuar, por nuk je këdojnë nga vërtita. Tho dhe nuk prajtë të të ngritëm me genjeshtër, edhe në qofë se ndodhe, por këndët nuk ndodhe. Allah nuk ka mund si njeri u të ngritët me genjeshtër, nuk është e mundshme. Aj mund të ngritët përkosesht, por do delsh gë është gënjeshtari domosdoshë nesër. Nga sigurisht që ka thon popu dhën gënjeshtari ka këmbë të shkurta, nuk mund të shkon shumë larg. Shpejt e zoi njerëzit, e kuptoi me një njerëz se ka gënjur. Pra a është a është e mirë, a është e pëlqyrshme për një njerëz subhanallahu që të kallao fillimisht të shkruhet gënjeshtar e pastaj tek njerëz tek një të njëjti gënjeshtar, Allahu na ruaj nga këtë vështë e këqia. Pra është ku ndruar këtu është një vësht i keq. Që po do të sigurt ta bëj një përkujtim përgjithshëm me këtu adikte dhe këto shembuj dhe këtu fusha të rëndësishme që ndoshta nuk i kushtojmë vëmendje shumë por duhet të ruhemi, andaj edhe me fëmijët të flasim të vërtetën. Edhe në lojëmit si e timit të kujdesum, çfarë po përcjellim? Si po e transmetojmë në lëm, gazet mund të bëjmë pjesëmarrës ngënjeshtër, mund të bëhemi pjesëmarrës në shpifje dhe në akuzë, nëse tëra që ndëgjojmë e përcjellim pa për verifikuar si kur që përmanë në hadith në pejgamberi Sosarëm, dhe tim e të kudeshëm në humor e në hajgara, e në kuhë të lirë, që edhe atë të kemi me dëvërtit me një shia. E hajgara ka një shia, edhe loja ka një shia, Apo, pa në e besimtarët, kanë shia, nuk këndë pa shia, si kur se ka njerë që s'ka shia, as kur bunë hajgara s'dinë në rend, as kur fletë nuk dhe në rend, s'ka kur fa rendi të kaj, këtë e ka kaos Gjena aspekt, dhe këtë shien e mësën besim ju në Alla Gjelle Huala. Në këtë flasim, e flasim të vërtetën, ose heshtim, ose heshtim e nuk e flasim gënjeshtën për qëfar doqmimi. Alla Gjelle Huala në i pasroft zemra tona nga gënjeshtra, në në i pasroft gjuët tona nga gënjeshtra, në në i pasroft gjumëtyrët tona nga gënjeshtra, që të besojmë drejtë dhe të besojmë të vërtetën, të flasim të vërtetën dhe t Këto po e bëj një shkëputje, doke i dhe në fond këti tajtimi për këtë dukurit negativë, e pas një pauzë të shkurtë rikëthemi përsëri përdojshduar me inkuadrimin e juaj, andaj në ndeshtë në zërë të shpërbëleftë. Shëkoj në ruarë rikëthemi përsëri në pjesën e dytë të emisionit tonë, dhe tashme në pjesën e pashme të ekranët e juaj është duke... Uh, u dukur nëmëri telefoni që përmesë një mund të inkodrojnë në këtë emision. Uh, që nga kuaj e pauzët kemi të telefonar që një duke pritë, ndaj i inkodrojnë me njëherë. Mëjmë Rama, selam aleke. Aleikum, selam atë Allah. Hojta, është të vë të doa një pytje? Po? Më në qësë që një kodë gjatë, përmë prej në të isha të në shpe, jo vëqë mu për krej të familjës, përmu mas shumë të. Mirë poshtë dhe një problem që kur takona me një person ose kur të vjena jo, ose unë kur të shkoj që të të, më pëm prejtë barku. Kemë ka ndohë që e 5-6 her, edhe si takona në sitë të saj, më më nërëna 2 minuti, më më frejtë barku 7-7 vena. Po. Që një kod gjatë nuk shkova 6-7 muj, nuk o takova me ta, edhe që e dhe që u takova pra të më frejtë barku një të asendë. Ta është që, që një këtë që atëm të jam të taku me ta, kësha da është me gjithë të qamë preferani, qamë e vadën, që ose takonë, asë është i aferët, dhëtë me shku, që është me shku, kënej me shku, po më dohë. Po, e qartë, e qartë. E qartë. Natën e mirë. Natën e mirë. Kemi folë në disare për problemet të kësa në atyre, dhëtë që kanë të bëjmë me disa gjera që njerëzit, n ndaj në basë të përshkrimi që bë, po supozoj, nuk po e di sa kësisht, përshka këse do tëtë të vetën përshkrimi kështu gojo, nuk është i mjaftushëm, po në basë të kësa që arritëm të marim nga shikua si enderuar, kam frikë se bëhet fjallë për një tentim për të bërë seherë, se ma gji. Këse preja tesha vë dhe gjithashtot shenja që ishen barkë, është një tendencë që është për bërë seherë apo ka ndoshta të, apo ka ndoshta nga personi që kur po takosh me te, mund që ai, në mundon, të mund të keth ai do të thonë të kanë mbyysh. Do të thotë ngase son njerëz nuk janë të kujdesshëm, nuk janë të kujdesshëm jashtëkimit të tyre. And they also kanë zilit mëdhe dhe subhanallahu në takim të, të parë derën as shumë zili për mesyve të tyre saqë so e dëmtojnë bash shoqërues në apo bash bisedosin. Në qofse është e vërtet sikur që e përmendet Raja do tëtë uh, gjithë mundun me persone njëtë, atërë mundës ishtë sa më pak të akoni me te, edhe pësë është i afort, mundoni që të lërgoni nga të kini me te, kjo e para. E dyta, në, do tëtë të ju porosis që uh, të fortifikoni vetën e juaj me përmendin e Allahot e Zogjel, do tëtë të namazi në rëndë parë, pastaj përmendin e Allahot e Zogjel e Walla, e keni librin bëroja e muslimanit, Edhe aty është një kapitull uh, ku thët uh, lutje që thuan në mëngjes dhe mbrëmje. I thuan i ato lutje gjithë mund e lezoni në mëngjes dhe lezoni në mbrëmje. Dhe veç anërështë, kur e dini se keni mu taku me personin fjall, thot, nga se s'kos mund t'i shmangin takimit, atër para se takuani merë një abdes dhe lezoni shumë shumë lutje. Pe ato lutjeve që jenë në mbroni muslimon, që të mbrojni dhe të shkoni të mbrojtur në takimet e. Ta. Dhe shpeso që me lejnë Allah Gjellewala me këtë do të evitani rëzikun për juve. Në anë tjetën qovë se veç vreni shenja tjera do të tërshqecimit rëz... të rëz... të e të, të problemet tjera, atër mirës që të kontaktojnë një hojgjë që bënë rukje si kur që, që vazhdimisht pas emisioneve kemi dhenë numërën e tyre të telefonit, të merë një termin të kata, të takoni, do shta ka pas mundësi që të këtë edhe një prekje e që tash ajo prekje po ju Mënachi këtu uzim është mirë ti keni parasysh dhe që të keni mendim të mirë për Allahun xhatlavala Allah, ti ktheni Allahu azza uxhal ta përmendni dhe me lenin Allah manuar, dhë të manduar do të do të shëroheni inshallah. Kemi të lutem të, të rrim kuadrojmë. Selam alejkum. Aleikum, aleikum selam erhatullah. Do tani ti pyetje të shko kancë se vën. Po Ornani. E atë bon tradicionazës me dal Pashami. Jo, doshta. Po, po. Se më ka thënë ju që nis si nuk vën. Po ezë a po dnia po vorin këjde të talditë fillimit të imren me çka vorin po me apo të taldë të taldë po po e kuptova po edhe fitja kret a llohet në po bibliot po a çart natën e mirë natën e mirë asoj për kë daljes para gjinos pashami nuk prish pun nga se ai është i vdekur dhaj nuk shë edhe pse edhe pse, do tët, uh, Aisha radiallahu ta'ala anha, do tët, uh, kur uh, ka hy në dhomën, ku ka qeni varrosur pejga meri sallallahu a.sallam, ka hy pashami, asë e bëjt fjallë për varën e burit e saj, kur është varros pranti, edhe baba i saj, Ebu Bekri radiallahu anhu, gjithashtu Aisha radiallahu anhu, ka hy pashami. Mirë po, kur është varros Omeri radiallahu anhu, Aisha ka, fu, ka hi gjithë mund pasaj me shami jo pas ka kusht obligativ, punëllë respekti, bëhet fjalë tek akun punë burrë të huaj që është i vorrosur, andaj ajo nuk është një komodor haç që të futet edhe në këtë rast Pashami. Si kanë një, para njërit një vdekur, nuk ka mujt ajësh radhant futet Pashami. E çfarë themi sot për shumë të që dาลin para të djollëve, të zbukuruar të të tshvesha Allah na ruaj. Prandaj nuk ka diçka të keqe, nuk është ndaluar nga si vdekur, nuk është. Mirë po më e preferuar është që të jetë edhe në këtë rast e mbuluar së përkat varrimet varret me me me me bën nga gjitha me beton nuk është e lejuar. Nga se i dërguari sallallahu alaihi ve sellem ka ndaluar që varri të bëhet i betonuar, sikurse ka na ditë Aliut radhiyallahu taala anhu. Në mënyrë natkus ka post beton sikur tash, mirë po ajo që është përdor natku i ngjan betonit që është sot, një lloj pllaka që vendoset mbi varr dhe që e shënon hapësirën do të thot nga gjitha anët e varrit. Kjo është ndaluar ndaj paratë që harxhohen për betonimin e varrit dhe për ngritjen e tij dhe ndërtimin e tij ato duhet t'i jepen sadaka në emër të varfrit, në emër të të vdekurit, tu jepet të varfërve. Dhe me lenin Allah xhalla ualla nga kjo përfiton i vdekurit, e nuk përfiton nga pllakat e betonit. Nëse për këtë me vlodit kemi përmend disa herë kemi thënë për këtë që se nuk është praktike Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, andaj nevan të harximeve që bën për me vlod, më e preferuar dhe më e kërkuar dhe ajo që është padyshim fetarisht e kërkuar është që ta bëjmë një të sigorsat çëska tek varrimi, që ta japim sadaka. Nuk e din vullai dikush peve se çfarë vlerë ka soda kaja që t'japa të varfërvë në emër të vdekurve. Nuk e dim Po të dini njerëzit çfarë vlerë ka lëmosha, sadoq me thonë, minimut varfër në emër të vdekurve, wallahi do t'i japin ndoshta shumë shpërdhë atë që e kanë për tu dërguar shpërblime të kësoj të tokaje të, të vdekurëve. Person nga me vludin nuk ka përfitimin e vdekurit, as nuk i shkon se vapi i saj, andaj bën harxime të tubime, domthonj të panevojshme, të cilat padysh nuk përfiton nga ato, aj për të cilin ne kemi bër kët tubim. Kemi një të rëvnat që e nëkuadrojnë? Urna. Selam Alekëm. Alekëm, selam. Njëm një motër e, e përshëndesë maspari, Hoxha. Ndeshatja bëj një pytje. Po, po të ndëgjojmë, Urna. Jëmë e fejume edhe pas tre muja... Pas tre mujve të rejesë, mu më ka upë në ozë prej gjishtit. Po? Ashtëm ka upë në gjumë, më ma ka marë një gru. Ndërsa pas 2 dite, kur jem zgju pe gjumit, onë e unazën e këm pas në gishtë. Oh. E kësha da është një këshilë pe i hoqës, që a ja mërmenja që a dëna me të bom, më mshilu, oh. me më këshilu, di shtamë. E tash si ki raporet me të fjuarim? Në fjuarim që atës dhe isha as me pas po, dhe as nuk dhe ke me mëpat, po tash ma mirë e në raportet. Po, oh, alhamdullë, alhamdullë. Mirë, në rinjë. Dërsa me ditë që a ja mërmenja për q Po, e qartë, e qartë. Dhe une, une trijovë, regullisht trijovë, në gjumës mushan, zakonisht nora dytë natës. Po. Pasta ju më nëjkime ma maru nazën, edhe kur ma ka mar, ma ka bovish din për dira në erën. Po, po, e qartë, e qartë. Okej. Okay. Natën e mirë. Natën e mirë, natën e mirë. Ula, edhe kjo problem, do të që, në prezentoj e, shikuesi e nërruar, i në gjanë shumë problemet më hershëm që kishtë të bëndë me premin e teshe ka kështë të manë. Gjitha e këtujen do mëndë forma të ndryshme të pistat në dyta nga keqbërsit, nga ziri qartë, ndryshme që mos të ashojnë dike në mirë. Ndaj, në nuk mund të ndalim keqbërsit. Në nuk mundemi që njerëzve të këqi të ndalim dhe për të rinë, nga se nuk kemi ndohër dheqë, pa më ndojë nuk i njojmë, ata bëjmë sheft, ata bëjmë vepre të saktuara, lërë kësive, jo me vëdije, që na ti kuptojmë e kështu më radhë, anë nuk mund me inalë me në fjanë, por ne mundëm e që vetën ton me lena lëmanuar të afortifikojmë, të afuqizujme vetën ton që këto tendenca dhe këto tentativa mos në bëndëm da ju në vazhdimisht për rësës që të falë në mazë tim e abdes tim afer Kur'anit, liber të Allah të azogjel që me lene Allah të bare këvatare timit të mbrojtur timit të mbrojtur në qëvëse ke probleme vazhdimisht mire është që me këtë unë azë të shkësh tek, thash si, si kërse e përmërna me heret tek në një hoqë por ju nga ta që shkun hajmalia ata që keq përdurin se s'ka kësi hoqë po njerë që e marrën kësi tit për në të gjelat e shkolluar, të diplomuar, që i njojnë gjërat, dhe të cilët do tëtë të, i trajtojnë këto raste si pas argumentve të qarta të shëriatit, të asoj që i ka përmend Kurani dhe sunit e pejgamberit së salem. E ka kësi njëzë, alhamdulillah, me shkute ka ta mulemru, dhe ata kanë mënyrat caktuara, për me të sëve e din, për me ne duke këndu Kurani në basë të ragimit dhe caktuara, mund të konstatojnë se pë për shfar pune bëhet fjall. Nda ju përësë që të shkoni një nga këta gjelar, që edhe nëse nuk dini ku me shku, mundëni që në fund të emisionit të a merë numër në telefon nga regjia dhe të kontaktoni me këta gjelar, të merë në termen, shkoni atje dhe me lejnë Allah të madhnuar, shpesoj që dhëtë të e kalohet problemi ju me, me, me, me lehëci dhe sukses, insha Allah. Kemi në telefonat që një në kvadrojmë. Assalamu alaikum, Oth. Aleikum, assalamu alaikum. Do është ta një pytje rrës abdesit, do më thonë, në qëtë moment, të vendosin e, me mbaj, do më thonë, abdesin, të një vakëti në një vakët kjetët, a bërë me bo gremë, makijaj, a pëngërën që o diçka rrës po, namazit. E qartë, e qartë. Në matën e një të po. ndërë. Në qësë një grua muslimane, ka marrë abdes, dhe pas ta e shlirë makijaj, dhe dëshën që ta përdojë këtë makij Gjatku abdese, dhe kaforna mod nuk ju duhet më të merabdes, atë nuk prish punë. Vejtuhet të, të kujdesme ku, ku para kujt po shfaqet me kët makiazh, vetëm kë duhet këtë të kët kujdes. Tu është problemi. Dorso vendosja makiazhit në fytyrë nuk prish punë, përderisa nuk ka nevojë ajo të më rabdes. E njejse kanë vetëm abdesat atë duhet të kujdesmes se ka mundsi makiazhët të pengon depërtimin e ujit në lkur dhe të mos pranohet abdesi. Kemë një telefonat tjetër që ju kuadrojm. Orna. Selam aleikum Hoc. Aleikum selam Allah. ë Desha me ti diçka. Orna. ë po jam mirë, musliman, shë kam pak neger. Alhamdulillah sot i ka uzo, po problemi është familja. Punë mirë, s'mama në problem me çfarë. Dërëshit e hërona me çfarë të largom, e çmjer këto paish këto në kulturë të çfarë. Po, e çardha. Selam aleikum. Aleikum selam. Lëshimi mjekrës, do të tëtë, si kur që e kemi përmendë të sehere, është një obligim fetar që i dërguar i sërëllasën në kaporësi që të bëjmë. Ndëse, respekti i prindve nuk është i kushzuar me përqafim. Përëndaj, ti mbaje mjekrën dhe respektoj prindet u. E çu vsyna ajo të nuk dom problem diçka të. Porse përçafoj me diçë që është e vështirë vallahi, më refuzoi prindi më së më të lumë përçafu. Kjo është rron, nuk është këpunë lehtë, por është spru vallahi ndruar për ty. Mundau që me fjalë të mira, mundau që me silë të mira ta bëndesh se bëhet fjalë për një udhëzim të pejgamberisë sallallam, për një për një porositi të ti që ti e ke qenë vend kur është keu më tepër. Prandaj Uh, mundoh me respektu në aspekt të tira. Ti, kry obligime që ki në desaj, silu mirë me ten, dihmaj, uh, gjithashtu të uh, falë fjallë të mira, kry gjitha nevoje që e ka në ujpiteje, e se përket nëse kejtë problemi jetë të këpërqafimi, atërë bës sabër, shpesa që me lejë në laqën leula, me kalim një kurës, do të mirë kuptan edhe në una, edhe do të lejën që edhe me përqafu, pa problemi nësë Allah, por, nuk duhet që ky presion nga anë e nënës me të bë, që ti me hek mjekërën. Jo, baje mjekërën. E se të ashtë, nëse fillojmë kështut me i ljargu dhe me i evitu obligimet vetare, përshka këtë qefëve dhe tekeve dikujt, atër si atë kurqëve për i feston. Ka rrasë të kë kënëri ju banë me hek mjekërën. Sësë është kjo të kefundit që është e besimit, a dhe nja, je muslimar e se mundi, ljarga saj Por kohë bëmi porosit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që njerit kanë dëshirë më të qenë vëm. Prandaj nëse problemi vetëm është vetëm përçafimi, atëherë rre një kopa përçafu. Ka se ti ski djuna për këtë punë. Nga se ti nuk e nuk e ke bërë ndonjë krem, ndonjë shkënë ndonjë mëkat që si pasojë ksojnë nëna po të refuzojnë të përçafu. Jo, ti çka ke bërë? E ke dëgju Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Po nën aiuto nuk po të kupton. Në rregull, ti mundoje t'i afrosh në nga dy të tjera. Nëse sa ai nuk po të lën të afrosh nga dera për çafimet, tentot të afrosh nga dy të tjera. Ai që me lenin Allahu xhela le uala dy të tjera do të mësojë që edhe këtë derë të hapet me lenin Allahu te mëndor. Po do, do të Allahu xhela uala që do të ta uzoën në të ja zbutë zemrën, dashmëso që me sinqeritetin tënd, me lutjen tënde, por edhe me qendrueshmërinë dhe stabilitetin tënd, me lenin Allahu xhela le uala do të do të bëhet rrugdalë. Kemi telefonat e nëkvadrujmë? Selam aleykum. Aleykumussalam, Aratullah. Jam një vëa Moslima nga prezërni Huda, jam? Po, urna. Dhe se me të po një krytë e këtë të bocë. Për krytë e këtë këtë këtë këtë në hajës për qëkojsh? Po? Pësë ata kanë krajë në qëllë, një pjesë krajë djaqë, unës djaqë që e pa në qëllë. Po? Dhe të më doktore e ishën e ditë krytë. E të qartë, Filimesht, ato që farë haqjit, bëjnë në haqj, e vesh një hramin, e zbolojnë një kra, o të zbolojnë kra hunë e djath, kër të bëjnë të avaf, këtu e në porosit Muhammedi sotëm, kështu a i ka vepruar. Në një filimesht duhet t'i binde vimësimive të ti, dhe të të tëtë, pa e, u theluar shumë, pse është kjo, e pse kjo kështu. Kjo është esenca, por në që se ka mundësimive të të dharësyn, kjo është edhe më mirë. Andaj nuk duhet të kushtzojmë pranimin e një udhëzimi fetar me kuptimin arsyës. Ose mund këtë arsyë për nërse kuptojmë. Pra ndaj në qësë i ka orë nga Allah dhe pegamberi, asëmë, ne i nështrohemi. Kjo është e parë. E dyta, kër kanë bërë muslimant me Muhammedin Sasarim umrën e parë, kër e ishte me i kësë, kër e ishte me i kësë, Ka filluar të i përçeshë muslimanët, shiko sa tleg janë, e cint llodhën, u kanë çfarë të ngrohin. Shikoa këta nuk kanë taf për luftë. Atë Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem i ka urdhëruar çez blojin krahët e tyre, të thotë që të shfaqin, të ecin pak më shpejt tawaf, anaj 3 giro të parëm tawaf fortë përfuruar, që të ish më shpejt, madje disa dietar thonë 7 giro më shpejt, tesnjë rifuqishëm stabil, jo të skalni plagë i llodhur, për të shfaq fuqinë dhe energjinë që kanë muslimanët. Dhe nuk e kanë llodh largimin nga Mekja, do të nuk i kalojë dhe nuk i ka zbrapë spirajtimin nga Mekja dhe luftëta të shumta me Kurresh, por përkundazi <coughs> janë fuqizuar edhe më tepër dhe janë të fortë dhe janë stabil dhe janë të ndrurshëm në në kët rrug. Kjo është për mend se si arsye dhe pajo kujt tash ka mbetë që dhe ne, tash ne skemi si kujt ti t'i tregoj muskul se s'ka lobe tregu muskul dikujt, apo por ja ka mbetë rregull pajo kujt që për shkak të kësaj arsye dhe muslimanë tërë sard bëjnë tawaf dhe hajj të zbulojnë krahun e djathtë. E pse thash, kjo nuk është arsyea kryesore. Është një nga arsyet. Arsyea kryesore është se këtu ka vepruar pejgamberi s.a.w dhe ne duhet të veprojmë ashtu siç ka vepruar i dërguari sallallahu alaihi wasallam. E inkuadroj në telefonin e teatrit. Të të selam aleikum Hud. Kamë syë ti. Aleikum selam po? Jam zëdia, çe zëdish atë thjes lidhje me namazin e ikindis. Po. Unë shkoj në shkollë në orat 12.30 dhe, dhe zakoneshtë drejken dhe i kendini fali se bashku në 75. Pasin në shkollë nuk është mundësia të falem. Më oh. të regoni, si të vetëraj? Regula selam, kumptu. aleikum. Aleikum, selam. Aleikum, selam. E... Lësë Allah në gjëllehuale që të iruan fëmije tanë dhe që mundësën një shkollim ku ata pa dyshim në hapsirët shkollore të kjenë të drejten ta manifestojnë të drejtën fetare, qoftë në mbulesit e tyre, qoftë në namazën të june e kështë mëra. Êshtë më të vërtetë për keqë ardhje që në shkolla tonë mështë ketë një, ket një dhomë e përsaq me kundzënsit në pushim, jo për ta umë për orën, në pushim mund të shkojnë që ta falë në namazën 5 minuta, ta kënë obligimi dhe zogje levale dhe të thejnë në mësim. Andaj, është vëllai përzgjues se këtë telefonat e kësaj vajze të re 10 vjeçare që nuk e ka obligim ende namazin, por ja si kujdeset për namazin e saj. Ne padrim se kjo është pasojë edukimit të prindve saqë inshallah i kanë ditë godt e kësaj fëmie si duhet dhe ka kuptuar drejt obligimin e namazit. Andaj urojë që zoti El-Djalalihu dhe lë sallallë manduar që Allahu i manduar ta forcojë këto vajze, vajzat tona dhe djemt ton dhe të kemi një gjenerat të ardhshme të njërije të njërije të shëndosh e cila është e edukuar në frymën e mësimeve të Islamit. Dhe nëse Allahu xhallahu ala që përgjithësit që janë për arsimin ton, Allahu xhallahu ala dhata ju ozaj, dhe që të mundsojnë që në hapësira shkollore të ken fëmijët ton hapësirë të mjaftueshme për ushtru të ushtruar të drejtën normale që e kanë drejtën fetare Që është e drejtë themelore nga të drejtat e njerëzit. Ese për këtë problemin tënd, nëse do nuk ke mundësi me fjalën namazin kurësat, atëherë ajo që ti po e bën është në rregull, nuk frikush punin inshallah. Fale drejtë që i keni të shtëpia dhe shkon në shkollë dhe pastaj kur kthehesh e fala akşam në kohën e vet, dhe fala acid në kohën e vet. Derrisa nuk të hipot mundësia që ta falësh namazin në, në në kohë. Allahu xhellahu ala na ruajt dhe na forcóft në, në rrugën e ti. Kemi telefon çe të, të, të, të, të rinkuadrojmë si duket, nuk edhi ka përlendur sa me lidhja, po s'ka telefonat, po s'do qoft, ne kemi mjaft pyte që në kanarit për mështë SMS-it, dhe që uh, mund t'ilizojmë, dhe thotë, uh, e kam një pyte për kismet, të cili hoshtë duhet me shku. Mështë një bëhet fjallë, dhe thotë për martesë, se të ne dhe në kismet, Mirë, kemi telefonat në bëjnë me dje nga regjia. I këthemi kësaj pyke për më ponë përnë nërë. Selamu alaikum, Roq. Alaikum, selatulloh. Ka një pyke. Po? Nga njërë smija përshënë më nuk slajnë, a kem drejtë nga me shpijtë bëjtë regjim. A nëpësaj nuk është i drejtë. Në vartëtë. Po, po e qartë. A është të ndalë ushë me kërë, në rëtë ju. Po, e qartë Allah, shpër, le, salam, alaikum. Salam. Lënë ndërruar, nuk kinevoj me shku të këtërgimet e të riluara. Gësëfëmija me të pytë, e kur ka ndodhë kjo? Në qësëfëmija kuptën se ti pa e rranë. Atëre nuk e kuptën se ti ke pasë që lënë mirë, po kjo e thikë një të rëgjimë. Mirë të mirë, në mësumë dhe që ka ndodhë. Pëse nuk merë, për shembo, libra, që ka të rëgjimë të bukra islame? Të Të flasim për raste të vërteta që kanë ndodhur qoftë nga jeta e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Është një libër që flet për biografinë e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Të thjesht apo edhe të tregosh për shemb një kat vetë Kalif Muhamedi al-Islam. Tashme çka Kalif Muhamedi sallallahu alajhi wasallam apo Mekën e kanë sulmuar, një ushtri nga Jemeni që ka doshë me erdhje u çapon dhe si allo e karuj qabën, dhe si allo e mbron qabën, e qka o qabja, atë një të regim shumë të shkurt, bukur, me përosit më dha, që fmit i vendosim në gjumë me të regime që ata rritin me to, që kanë kuptim, që i, i, i, i, i edukan, i furimuzan për të ardhme, i mësën se duhet me e fol të vërtetën. Re ka të regime balë të vërtetë që kanë dodhë, të regime që ndërshëta janë të vërtetëa, Ëpse ndoshta nuk e di ma kanë ndodha apo jo, po e vërtet është ajo që trethu aty. Ka porositi vërtet. Asa nganjë nuk është kusht me 100 tregimi komplet, me ditën e ka ndodha s'ka ndodhur. Më rëndësish që të bën porositi vërtet. Kjo më rëndësi, a bardh porositi vërtet. Po, tregoj. Asa nganjë fmiu nuk mund ta kupton ndonjë porositi vërtet nëse nuk i shndërrohet në tregim. Nuk e kupton si porositi Dut më hasnun tregim për me kuptu ndrregull, shndërren në tregim, por më nënsi është që porosia e të vërtetë, mos e gënjerërt, mos e ditë që nuk ka të vërtetë atë që thuhet aty. Prandaj mundoj që të edukosh fëmijën në të vërtetën dhe ka mjaft tregime që të shërbejnë këtë temën e Allahut mënduar që uh, ë do bëjnë që mos të kesh nevoj për tregime të, të trilluara dhe që mesazhet nuk janë të vërteta dhe kanë mundësit të këndë reflektim negatim në edukimin e fëmive. E në kodrum një telefonat të të tërë? Allo. Po urna, no, po ndëgjojmë. Në, në shëvevo një pytja. Po, po ndëgjojmë. Punën e një këshijit, është shumë i mirë, kurde këshijit e tjere këndërshëmë vetëm se është i mirë. Po. Eh, thua gjuno e ka nda kuçi kurse e kundësoni njerë i mirë, thallollit. Po, çfarë? Si folet, folet pes vakt apo i beso ndlojëleshandur. Po, po, po. U kozar rasti kuçi priti. Po. Kurse ato e kundësonin apo i bojn zarar. Në rregull, kuptova, do të mundoj me të don përgjigjen inshallah. Po. Na them mirë. Na them mirë. Eh, Sa nkoon ton që ne po jetojmë, është shoku i mirë, është pasuria më e madhe. Miku i mirë është pasuria më e madhe. Fciu, koheshia e mirë është pasuria më e madhe. Do është më të vërtetë për të qenë kur njerëzit e kanë një koheshi që është i drejtë, është i mirë, nuk i bën zullom, nuk i bon punadresi, munduhet më u ndihmu dhe ata këtë e urrin dhe e pengojnë. Pse? Nuk i pengan. Mirësia e dikujt as kujt për asnjërin që të kish. Kune e i pengën drita, për njerët që jam su me jetu në terë. Për që tu një pëngën drita. Njerët normal, a komët njerët normal mi pengu dita. Mi pengu drita. Ska mundë singa se. Normal, kjene uj për dritë. Njerët normal, a e preferan me jetu në terë në dritë. Kënë dritë. E po ka dikujt për i pengën drita. E po a i pas ka problem, pro. Andaj, për dresi është e kje që në veç e një kër i bët këshisë. Gë që ti me të kujdeshme dhe sjetëshme e fqinje ta, mos i bojmë padresim, mos i bojmë zulom, mos i bojmë keq, dhe ata që i bojmë keq këjshive të tjura, dhe ju bojmë zulom, pa të dushim se kanë benit matë dhe ka lau hazo gjelë. Si kur që ka arë një grup njërësht e këmohamedi sallallahu sallam, dhe janë në ku për një grua, kanë aja për veti bën punë të mira, jo, falët e në gjinën, po guën e ka të keqë, punë ti ka të tha ton pejgamberi ije në nar, ajer jehenam. Asa namozi sa e dudne për mirësu me konë mirë me konë të vërtet. Me konë të keq. Prandaj me çfarë do i koëshi të me konë mirë, mirë, mirë? Në vend që ti kuraj është i mirë, me konë edhe më tepër të mirë ndaj ti. Jo me konë të këçi Allah na ruaj. Prandaj ka friksë ata koëshi që sillen keq me këtë koëshi, kam nën që Allah më i dënu. Mirë ndryshme, një përmirësim është ky koëshi, do është atij mundësia bashku me tudikun tjetër. Në vend ti në shtëpi ti në, shtëpi, në shtëpin, kam unsi që më ndonjë Vjen njëçi bën zullum tomu atje e i bën keq e u bën zullum e që ata pastaj ja din vlerën atij kushisht mirë se çfarë kanë humbë ata me largimin e tij prej atyt do njerëzit vallallë njerëzit mirë nuk kanë din vlerën dësat e humbën e kur humbin pastaj bën me njerëzit e çka paskon bë. Andaj duhet të merrit njërin e mirë, duhet të më kujdesë për të, ngasë, nuk kës sot lat me gjetjë njëri i mirë. Vallallë është bof shtir me gjetjë njëri i drejtë që flet vërtetë nuk rren nuk mashtron, është i kujdesshëm, vftirë po me gjetjë kër e gjenë uje, kujtenë së për te. Nëse e dinë ta që jam pru me koshit keq, që ka i bemë me pas koshit keq, me pas koshit belagji, me pas koshit që, që, që, që, që gjith mund cilë të të lorë dhe probleme, nuk kjerë andë shpinë tonë. Pëti ata që kanë kësi probleme, sa so e dëshëronë një thu të këti koshit e të mirë. Nëse e dinë ta që ka gazep e me pas koshit e keq. Laj, dhe të kemë frika, Allah në gjithë lehura se Allah ka mësi me dinu dhe në këtë botë. Dhe dhe për këshiju, ja, Aleykum, Ikar, adipit, po dhe bëhet ide për kët zulum që pja bën kthi kushiu. Te mirë Allahu na ruaj. E inkuadroj telefonatin e radhës. Si jam allehu komod. Aleikum salam. I kam një ndërgjitim. Po. Që para se të natë në azet për të koncentruar në namaz, do të na fun një sekondë, s'e di, eh. Ehm, një foshtë të kryqit, andem të paraftoj të kryqit, po ashtë dekoracion i motit musliman në kry. Një muslimanisht dekorash. Ehm më shpa që të kryqe dhe në ftyrë të asoj motrës. Që tja e dyta është që e bëja gërëm të shamë dhe namaz nate së muqu, që u nga krejt e shtjallë të nuk moj më fallë. Tujtë nga muqu më fallë, edhe nuk fallë, nga bja përkë në plejtë. Shumë harëm, do më qushtërë dhe së muj më qurë namaz nate. Po e qartë, qartë. Selamaj e dikon. Selamaj e dikon. Ullai, modër nërurë, këtë që e pë ëh uh, në çoftë më të vërtet ki problem seriozën që drejtem mirësh edhe ti sikurse edhe disa të lëveta më radh që i porositem që të kontaktosh me një huaj për të bënë një rrugë. Ka se kam frikë se ki prekje nga ndonjë gjeni që kanë vë po një rrugë, po një trajtim që të larguohet ëh uh, të larguohet kjo shqetësim do kjo friksim që po ndin. Ka se do një të ndinë ngandeu friksu nën ata kur çuosh ka mundsi ndodhin këto gjëra, por gjithmonë Dhe më po kryq më po, por duket se kjo është gjë diçka jo normale. Mund të të vezvesësh në era dyra, po gjithmonë s'foqet, në situatë aktuara, atëherë mendoj se keni nevojë për rrugje. Dhe mirë më shkutu një hoj që mund ta marrësh numrin e tij pas, domethënë, përfundimit të emisionit dhe që me te, të kontakosh me të, ta marrni termin dhe që me lenin Allahu xhelalu veala, ta marrësh tarifën e duhur dhe shpresoj që me rin Allahu nuk ka diçka serioze, por kanë punë për një tretë tim që të largohet dhe me këtë do të po e mbyllim mundsinë e telefonatave. Kërkoj energjia që mos të inkadrojmë telefonata më, për shkak se kemi shumë pyetje. Nëse radijia inkadron më 1, e inkadrojmë më 1, po ordani? Jo, më thua ma. Më thua ordani. Dhe desha, deshale pyetje. Po. Unë fara dy javë ku marr numrin. Temi hoqë, që po. keni përsa këtu jo, po. që kështë qërë me kurane dhe në fundë, kërë kom dalëm për e aty ditë e kom kry, po. edhe një ka qipë të revetajra. Po. E qërë në kështë të qasë, më duke, se kështë e shëtë kurane, në kështë për kushe heqë. Po, e qartë, e qartë. Në të në njështë. E... Unë nuk dua që të komentajt ashtë sa parë i kalipo, së farkalim nga se nuk di për këtë qështje. Uh, Unë e di se në mesin e njerëzës atë qërkulojnë, lëj lëj njerëzësh që pretendojnë se shërojnë njerëzit nga magjia, nga serin nga këto punë, dërsa ata e në faltor dhe e në mashtruas. Dhe ata marrin para maramense, atë ka ta me shku, ata dhe ta prishin besimin, ata edhe të smunjnë më tepër, por atë marrin shumë feshpara ma shumë. Dërsonar që këndojnë Kur'an dhe bën rukje me Kur'an, janë të pakët. Dhe tek ata nuk ka zorë, nuk ka sherr, kur jo ka vetë kujtë. Normal jam gjenë mund të vonoosh vrimën. Nuk ka si më shëru, nga se të shkosh më shkurum, gazetë meku nuk push më ndër shku më shkurum. A pse kushkon të mëku paguon? Prandaj ai nuk e sheh Kur'anin, por ai e shpenzon një kocë aftuar me të këndoi ti, të këndojnë gjysëm orë, një orë kalon kohë. Dhe mund Po dyshim edhe e rrezikon vetën e tij që të jetë lufë me shejtan të ndryshëm për shkak të pacilitetit të tij. Prandaj po dyshim se nuk është ky shitje Kur'anit. Unë nuk dua të flasash për çmimoren, a është e lartë, a është e ulët, a është e qartë, nuk nuk dua të flas për këtë çështje, nga se supërkët mua as nuk jam unë ai që kam bërë kët. Por megjithatë, nuk duhet të shqetësohemi kur dikush na bën mirë dhe ne duhet të paguajmë kët çervëm. Ka njerëz të mësuar gjithkund të paguajnë njerëz. Dhe s'ku më në gjutë i kur që të atë filen të mi e kushko atë ka i të kontrolojmë dhe me ripi parët. Normal se privatit duke u shëru. E në gjithë kung paguat mundi, paguat kohë, paguat sakrifica, paguat kontributi. Dhe së so veç në fesje njerët një mësu këtë me këmë papahre. Këtë edhe, edhe, edhe, edhe në gjamish kënë falit tankon, kur s'pytë, A duhet nei paçë këtu dizë pa dhëzën këtu, a duhet ndër me pagunë, kush vet, kush ka asnjëra. Pse e ka bër dikush me dizë në një drizë të topit? E ka dikush bërë me pagunë rrymën? E ka dikush bërë të me paguin? Po pa, kush e pagun këtu jollë? Kush e pagun këtu rrymën? Ne po më lë para, që ta xhem mi po lypim para, pa po të spodim mi para, po na bash po dimi para, ti me srbë. Ne edhe hoğa, do të thonë, ligjratat pa para, kjo pa para, xhamia pa para, xherimi pa para. Po pa të shimë se duhet nga ka një me shqitëve të në pozitë që na duhet dhe që ka dhe për e mije me dhonë, a duhet në kontributë. Në i ti duhet shumë të shikash në shërimin të nëqusë e e shëru. Vëllaj, sa njerës kanë sikletë madhë, i jepin me mirë e euro me larguat sikletë. Dhe në di që këta gjallarë, me njene allatë madhënuarë, ju vëllëm që kanë larguar sikletë e për njerësve. Por ka bërë që sa situata kanë qenë të jet çë të përçan familje, çë të ndon bashart masa kohe martest. Dhe me lenin Allahu xhelaluha me trajtimin e tyre të këta xhallar, me lenin Allahu xhelaluha sot jetojnë jet lum të bashkëtorë, nga si janë larguar ato të bën me ato sihër ato magjia që kanë shkaktuar konflikt dhe probleme në familje. Andaj më bashku dy njerëz, më i kthy një dy njerëz, më i kthy dikujt shpresën për jetë, sa parë paguat. Në dozë më, më qysh shërbim më ka marr 30 ta dhe, therë, dhe ka vode diçka unë qdob e kuptoj edhe jam i bindur se këta xhallarë nëse bëhet fjalë për një gjendje e të varfër po pë, po pë, po po në situatë me të cilë ka probleme sociale, nuk i marrin. Nuk kërkojnë ata me çdo kusht. Por nëse jinat gjenden e paguar për gjithçka, apo edhe për luks edhe një njeri për një hajmalih paguajnë 1000 euro dhe edhe pse dëmtojnë vjetërinë se edhe plus knaqësia e linja ka dhonë, pse s'e paguani hoqja që me Kur'an lodhët Sa heret këndane, sa heret trajtoni mundot, me ato që ka Zot i ka ome të shëru, përsa duhet si të që të kjo e modhen qërëse paguim dheq? Po thëmë përsëri, në nuk kemi kur farmarveshëm e ta, as kur gjë nuk përvitojmë nga, nga udhëzimit që u abëjmë ju e me shkuatja. Por ne u themi, shkënjë të ata që janë besushum, shkënjë të ata që këtojnë me Kur'an, ata që janë shkëluar, diplomuar, dhe pësa ta ka nda konë? Unë e di q tërditën ja kushtojm këto probleme. Që nga ora 7:00 mëngjes deri në ora 8:00, 9:00 ata vazhdimisht kan pal. 12-të, 3-të, këndim Kroni, problemi me pal lëri rasti. Edhe në fund apo ai do të më poru dishka. Aja ai ose duhet të mbyllen shtëpinë e tij dhe ti përkuro ti raste ose ta mbyll shtëpinë e tij dhe ti të, të të rrasë shkoni ku doni, bëni çfarë, po munduhet më, më donë të punu. Ka sa do të më mos familjen disë në godnë me chat chat çesu sa ti po nive pse dikush po shërbën fotona ka kërkuar. Ka se normalisht ose po thonë me shit Kur'anin, nuk po shitet Kur'ani, ngas si Kur'ani as me 300 milionë euro s'u shitet atë. As miliarda s'ka para që e bli një një një skruënt Kur'anit. E po ai po për, kërkon dorasa kompenzim për mundin e dhënë. Për lutën që ka bër me çruda. Kjo është padyshim diçka që nuk duhet shumë të na shqetëson. Po, nëse qofshin tarifat e larta dhe nuk mirem parasysh rasës sociale, dhe gjithashtu do të tëtë njëri u merë ven e pa ven, që do të qërtuar. Kusht do koftaj? Por në qoftaj do tëtë të është e arshyshme, është një tarif normale, dhe është diqë se edisë dhe këta gjëlar e kanë pasë të hapur, që njër shtjepin sa ke mundësi, dhe kanë jam ka 50 cent, dy uri kanë gëndu kuran, ka onë që uqë 50 pjeni kafe, a në kështë turpë kja? A në kë dhe nuk i 20 cilësgjenerik i, i katë ka detruçet përcaktojnë tarifën e caktuar me pun të kërku nga njerëzit. Përsi i po them, do thot, po munduam që e, ti mirë kupton këta njerëz, edhe pse ndoshta mund të kem ndryvëritë të caktuar në tarif ose në mënyrë të marrës, kjo çështë tjetër, por nuk duhet ta bezdis shumë, do thot fakti që dikush po lyp, pa shkakse nga ka Kur'an. Gastë këndimi i Kur'anit është mund edhe këndimi i Kur'anit është lodi. Veçanër, valahi, dhe veçanëris vallahi ato raste që ata i shohin ndëmir me to. Un për vetën time, 3 merëm më mia po nas nuk e prana jam. Ku jesëm me, nuk mira më ato punë, është qetësuar se i kanë të letra ato, ato raste. Mund të mund të të të të të ndikohet vetë njeriu duke kanë duhet kërcul me ndryshme, nga do të ke luftu me kresh nuk po isha. Ana nuk është bune thyes kjo. Duhet që, që vallahi tu aqmojm kët punë kët vepër. Elhamdullahi që janë.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 un këtyrë djalë vallaj u jam mirnjos. Dhe lutem Allahu xhelaluha që ti ruaj nga çdo e keq që ti forcon rrugën e drejtë. Ata që ndoan nga ku atyre, që të mirën me këtë lloj probleme të njerëzve e që është në rritje sipër, duke rrezikuar edhe veten e tyre dhe familjen e tyre, u jam mirnjos atyre. Edhe pse ata duhet të jenë të kujdesshëm, që mos ta keq përdorish këtë nevojë të madhe për të fituar e për të keqëtuar, pse e di që mesu nuk e bën kët. Por duhet të jenë të kujdesshëm. Lësh Allahun e më nduar se si në çdo qytet këtë hojallar të tillë që mos ket nevojë nici tutori, nici tjetë, caktuar të shkon në çifte tjera për këtë punë, por çdo qytet këtë hojallar që i përkushtohen këtyre problemeve, e në qofse edhe paguën për këtë çështje është shumë normale, nga se për çdo gjinë ato pagu, edhe si më to e bota më të këtë punë. Prandaj, ë po vjen keq, do të thotë që do të tha ju e ndaj një përvojë të keqe, por ne i munduar që ju ndihmojë dojë kujtë të i munduar se ti dërgojmë kortjapa në numrin e telefonit. Mundë që shejtanin dikujt i bën vezvese. Kjo është pill e, -e shejtanit. Nuk po them që ju ka rënë ndërmen juva në kujtë. Po nëse diku i bjen mal se kemi ndënë bashkullim të ngushtë me ata që japin telefonatat apo përfiton diçka televizionin apo diku tjetër, dini se kjo është një mashtrim i thellë i shejtanit dhe s'ka të bëj absolutisht me të vërtetë që ta numërat që ne u hajmë njerëzve pas telefon pas emisionit tërësisht janë një përpjekje nga anën që t'ju ndihmojmë njerëzve që ti orientojmë në dyert e duhura atje ku duhet të lajmërohen nëse u kemi ndihmuar elhamdullah nëse nuk kanë uh, arrit atë që kanë kërkuar Zoti na fal gjithve jemi në munën e buxher kjo ka thënë etë Pranda i lësë alo në manor, i zotë i Gjelliat, na ozënë në rrugë në drejtë, dhe të na mundësën që t'jemi gjithë mund në shërbim të, të sëvërtetës. A, beta duke lezu pytët, kjo është e fundit, nga se pata dëshitë lezejmë a te për pytët nga SMS-at, por pytët e kështë të bënd të me kismetin të cili hoqë do të mëshku. Ska hoqë për kismetë, Do të më kërku. Do të mundu me gjet, do të thot atë që të përshtatet dhe me linë Allahu xhelleu ala vjen. Duhet pak me bo sabr, duhet mos me zgjidh shumë se kanë dikush zgjidhja shtepër sa që ndi me nuk gjen as i partneri për jetë, sikur se e kërkon dikush. Do njerë filma, dhe dhe dhe të çurin filma dhe do na të filmin me pa po një jetë në përditshme. S'ka kështu. Andaj minimizoj pak kërkesat, pa e tomë realitetin, që le pa vetën tonë qëshje apo qysh i pak rrethonat gjitha këto me rin Allah xhelat ndihmojnë që me e gjetë më lehtë partneren e jetës. Në skog u djunqisë matin. Por duhet të përpiqemi të mundojmë që me rin Allah të manduar të të kërkojmë. Nëse qofse bëhet çfarë një prekje të sihrit sigurisht e ka, atëre po merr rukje me rin Allah xhelat mundë të larguohet pengesat që pengojnë mufëju, por këto janë raste pas më më specifike. Çdo çuf shikuar pritje pas pyetje në kodrim pas në kodrimi në erdhëm në fund të këti emisioni. E lësë Allah në madnuar që në nëzënë në rrugën e drejtë. Dhe... Ajo që jam munduar të jape përgjigje në te, ka qeni përpikin nga naime për të cilën për dushim. Në atë që kam qëluar ka qenë sukses nga zotë e gjellë e uala, e aty ku kam pasmën si të gabojnë nga seminjërez, nësë Allah në gjellë e uala që jëtë në falë. Andaj ilshem, apo ndër një fjall, ndër është atë pa qëllim, kërkoj që Zotë i Gjelluat në afalë të gjithbë dhe të nëzënë në rrugun e drejtë. Me kaqë, ne po e përfëndojme sonë, dhe dhe të akim në arshëm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.